У ногах у неї спав, як убитий малий хлопчик. Висока впізнала молодицю і почала розпитувати. «Що це з тобою, Параско?» «Ой, слаба я, пані! Покарав мене, мабуть, Господь. Тепер жнива, пшеничка моя стоїть недожата, а я удова, одним-одна. І нема кому дожати, бо й найнять нема завіщо. Коли ж це ти, Параско, занедужила?» «Все ще позавчора. Так мені недобре стало. А я все ждала, аж на снопи падала, доки зовсім не звалилась сьогодні. Вже й додому не дійшла. Привезли мене на волах добрі сусіди. Ой, пшеничка моя вже сиплеться». І безщасна молодиця знов застогнала і заплакала на всю хату. Радюк побачив, як горює, як бідує простий народ. І сльози вступили йому в очі. Радюк приклав руку до лоба слабої. Лоба ж пошив. Застудилась десь молодице», – промовив він. «Пам'ятаю, що я жала та напилась дуже холодної води з криниці. Люди добрі, допоможіть мені, бо я або згину, або хліба шматка не матиму». «Ликарії Петрівно, чи немає у вас часом липового цвіту або малини?» – спитав Радюк. Будьте ласкаві, напіймо її на ніч, щоб вона упріла. То заїдьмо до мене, може й поможемо бідній жінці. І вони заїхали до Високої, заварили цвіту, принесли слабій молодиці, напоїли її, втушкували, вкрили кожушиною. Пані Висока вся бідкалась, так їй було шкода сусіди. Молодиця напилась і заспокоїлася. Їй стало легше. Радюк просив панію Високу не пускати її на поле принаймні другого дня, а сам почав з нею прощатися, хапаючись додому. «Отже вам, Павле Антоновичу, буде якась спритичена от в тому ділі», сказала йому на прощання Висока, показуючи на масюків хутір. «Дивіться, який смутний випадок трапився вам по дорозі після такого чудового веселого дня, після такого співучого вечора». — От побачите, і тоді пригадаєте мене, хоч ви надо мною трохи глузуєте. — Але ж заєць, здається, не перебігав нам дороги, — сказав Радюк і мусив усміхнутися. — От побачите, буде вам заєць, промовила висока на йому. Радюк поїхав додому засмучений, хоч виїхав з гостей веселим. Перед його очима встала картина народного горя та ще в таку гарячу робочу пору. Вже лягома приїхав він додому. Мати вже спала, а батько не лягав спати та все виглядав сина. «Де це ти так забарився?» було перше слово старого. «У масюка», – отказав син. «Де ж ти снідав? А в масюка? А де ж ти обідав? Таке ж у масюка». А чай пив, а вечерів, чай пив у Масюка, а закушував у панії високої. Ого, цілий день у Масюка. Ага, в Масюка гарна дочка, догадався старий Радюк, тільки ти, що тату? Бачиш, молоді паничі люблять дурить молодих паннів. а Масюк мій сусіда і мій близький приятель. Я не думаю піддурювати Галю і нікого. Та так, ти в гусарах не служив, але все-таки до кінця курса тобі ще далеченько. Не дуже там здувай пантелику молоду дівчину. Я, тату, людина чесна, що думаю, те й роблю. Я люблю Галю і ладен женитись, а дурить її та підманювати не буду. От про це вже не кажи нікому. Ні твоєї матері, ні самій Галі. Е, тату, є в нас і студенти жонаті. Може, і є, але доки ти в школі, тобі не випадає жениться. Ти там трошки жартуй, залицяйся, але чесно жартуй. А про сватання тобі ще не час думать. А все-таки мені завтра треба відвезти і Галі, і Масюкові книжки, бо вони дуже прохали. Галя навіть намагалась. «Про мене, вези хоч і зараз. Та не заїжджають до повітової свахи лекери Петрівни Макухи, нашої відомої й повітової брехухи. Добре, не заїду. А книжки треба таки відвести, щоб просвітить хоч трохи темні степові хутори». Батько і син попрощались і пішли спати. От якою співає батько, якою, що заспіває мати, що ладно й до царя за рушниками слати, — подумав Радюк, засипаючи. Другого дня Радюк ледве діждався вечора, забрав книжки і поїхав у масюків хутір. По дорозі він одвідав слабу молодицю. Він увійшов у хату і побачив, що жінка вже ходить по хаті, хоч через силу. — І спасибі вам, паничику, і простибі вам за вашу ласку, за вашу добрість, — дякувала бідна молодиця, ледве переводячи голос. — Оте, слава Богу, що ти поздоровшала. — А на поле таки не йди, принаймні сьогодні, — сказав Радюк. — Ой, як же мені не йти, коли жито вже сиплеться, а в мене в хаті тиждень вже немає шматка хліба. — Вже тиждень їм з дитиною саму кашу, — промовила Параска і заплакала. Радюка дуже засмутила така гірка доля людська. Край багатий, край хлібний, а народ голодує, хліба немає. Приїхавши до Масюка і увійшовши в хату, він догадався, що його приїзда сподівались. У світлиці було чисто, як у віночку. Масючка вийшла до його в чорній новішій сукні і не в хусті на голові, а в чіпкові з бантами. Зараз за нею вийшла Галя в новому шовковому чорному горсеті, по котрому були розкидані пунсові букетики рож. Біла сорочка і чорний з рожами горсет своїм контрастом дуже придавали їй краси. У розкішній косі знов заблищали два гвоздички, тільки що вирвані. Мати й дочка привітались до його дуже ласкаво, «Уй, дякую вам за книжки, а я все виглядала вас. Чи не визите мені оцього дорогого гостинця?» Радюк подав їй кілька книжок нових журналів і Шевченкового кобзаря, переплетеного в червоний сап'ян і в золотообрізний. «Яка це книжка?» – спитала Галя. «Це Шевченків кобзар. Цю книжку я вам дарую на пам'ятку», – промовив він тихіше. Галя зрум'янилася, як зоря, і подякувала. «Буду ж часто читати цю книжку», – тихо промовила вона і почала перегортати листки. «Де ж Іван Корнійович? спитав Радюк. «На току, коло визільників», – сказала Галя. Радюк пішов на тік шукати масюка. Тепер йому кинулось в вічі масюкове хазяйство. Він милувався круторогими волами, великими стіжками житий пшениці, порядком на току й на подвір'ї. «А, слихом слихати!» — гукнув до Радюка хазяїн з завозів. Він обняв і поцілував Радюка дуже щиро. Видно було одразу, що його мали за жениха. Вони пішли до хати і напились чаю. Незабаром Радюк вертався дуже щасливий. Йому сподобалась Галя і її батько і мати, люди з дрібного панства, але чесні, хазяйновиті і працьовиті, близькі до народа, чесні хлібороби, неодрізані від національності. І сама Галя, чудовими очима, з народною піснею, з голосом як шовк, навіть з манерами, нагадуючими гарну моторну сільську дівчину, дуже підходила під його ідеал. Старі масюки і їх напівпанська, напівсільська оселя з домом і хазяйством – все те повіяло на його чимсь рідним, чимсь приємним, ріднішим, ніж дух вищого панства. Моя буде Галя, моя. Вона мене любить, і я її люблю. Чого ж мені більше треба? Хоч вона вчилася в місті тільки один рік. На вакаціях молодий Радюк ходив по селі, придивлявся до народа, приглядався до його потреб. Бачив, як народ тяжко працює і мало має користі. Не раз він важко зітхав, дивлячись на бідність народа серед такої багатої природи. Він записував народні пісні, казки, приказки, звичаї і навіть самі мелодії пісень і заводив у ноти. Часто він їздив і в поле до косарів, до жінців, грибців і возіїв, балакав з ними, записував от їх усе, навіть слова мови. Не раз він заїжджав і до панії Макухи, чи Високої, котра на самоті не соромилась своєї мови і чудово говорила по-українській. Вона наказала йому багато казок, наспівала пісень, неначе будь-яка молодиця, і таки не втерпіла. Показала йому кавалерію свого чоловіка і його капітанські документи. Радюк мусив їх таки прочитати. Радюк скрізь проповідував свої сміливі ідеї, доки не дійшла за його чутка до міської поліції. Сусіди почали застерігати батька і матір і просили їх трохи здержувати сина, щоб не добути якого клопоту. Раз батько сказав своєму синові, «Коли ти, сину, такий прихильний до народа, коли тобі так потрібні пісні казки, то їдьмо на баштан». Цього року була рання зав'язь на баштані, то, може, і стиглого кавуна надибаємо. Ти попросиш баштанника Ониська, то він тобі не співає і накаже, скільки хоч. Тільки знай, що Онисько дід гордовитий і гоноровитий, коли його треба ходити вміючи або й панькатися. Він так дбає про моє добро, що часом і мені молитву читає. А поїдьмо справді». «Може, й пісень добуду, і кавунів наїмся», – сказав син. Зараз таки парубок запріг конів чималий віз, і батько з сином виїхав з двора на степ до баштана. Сонце ще високо стояло на небі, спека стояла на дворі, як звичайно буває в Спасівку. Повітря було сухе, але здорове і тепле, і таке прозоре, що на всі боки око захоплювало степи без краю. Синє і гаряче небо лежало над степом, неначе якась кругла покришка. На небі не було ані хмариночки, на степу не було ні смужки туману. Одно пишне золоте сонце пливло між небом і степом, неначе корабель по безодньому морі. Віз звернув збитого степового шляху, і покотився по ледве примітних прикметах суголовка. Незабаром і той суголовок зник, і віз покотивсь гладеньким степом. З-за густих будяків і всякого зела незабаром висунулись баштани з довгими рядками високих соняшників. За соняшниками зараз з'явились рівні рядки гостролистий кукурудзи, насаженої кругом баштанів дуже рівними рядками. Рядкі пшінки мережали баштани вздовж поперек. Вже коні наближались до баштана. Вже можна було бачити на краях баштана, наче рама з довгого гарбузиння, де між листом повивертались боками довгі круглі білі гарбузи, неначе воли на спашу. Потім відкрилося поле, неначе заслане картатими хустками, де зеленіло дрібненьке, як тюль, кавуняче огудення, де блищали в ясно-зеленому листі жовті дині, зеленіли й білили здорові кавуни. Всі журбанські баштани люди сіяли в щоб легше було стерегти від злодіїв. Тим, то вони й займали степ, скільки можна було осягти оком. Баштанник сидів коло куряня і щось стругав стругом. Уже можна було бачити оком як його лікті разом отсовувались назад, як він тяг до себе струга, як на руках манячили рукави білої сорочки. Знаєш що, сину, давай вивіримо, чи добре онисько стереже баштана. Ходімо навпростець через баштан, буцімто красти свої кавуни, а погонич нехай їде просто до курення. При тих словах, Батько сскочив з воза, а за ним і син. Вони закрались поза кукурузою і почали ніби шукати кавунів. Он сидів і не обертався. Коли це обидва вони побачили, що просто на їх летить через огудення ряби й собака, аж курява піднімається за ним. За рябком під тюбки біга низько. А чого вам треба сякі такі? Ось я вам дам серед дня лізти на баштан. Джий, кис-кис, джий! У джгарябку, у джга. дід та все Арябко А рябко кинувся прожогом на молодого радюка і ухопив його зубами за чобіт. Собака була люта, як гадюка, і зовсім здичіла на степу. Радюк дригнув ногою. А рябко вчепився зубами в закаблук, наче п'явка. Він махав ногою. А Рябко волочився слідком за ногою по баштані, аж огудення поплутались кругом. Батько кинувся боронять, вирвав з корінням здоровий кущ кукурузи, лупив собаку по спині. Рябко гриз на шматочки бадилля своїми страшними зубами. «А чого ви тут ходите?» — крикнув Онисько. І руки опустив, опізнавши хазяїна. «Чи це ви?» «Оце, Боже мій, тільки мене втомили». І треба було вам іти сюдою. Господи, наче вам стежки нема, не маленькі. А я думав, що злодії. Тут недалечко шлях. Іде багато чумака і москаля і всякого народа. «Та це ми, діду, правди вивіряємо в вас», – сказав син. Доконче треба було, і прийде Господи в голову. Чи не покалічила де собака?» – бідкався сивий баштанник. — Та й позбавляли ж ви багато огудення, їй-богу, наче маленькі. — Не серте з діду, ми вам привезли мого реча, сказав молодий Радюк. Всі вони пішли до куреня, переплигуючи через густе огудення, неначе переходили через річку, скакаючи з каменя на камінь. Рябко вже лащиться до наймита, виляючи хвостом, а на хазійні усе гарчав та скалив білі зуби. — Чи є, діду, стеглі кавуни? питав молодий Радюк. Дині вже давненько показались, а кавунчика, може, й знайдемо. Онисько швиденько подибав на баштан і приніс здорового кавуна. Кавун був з одного боку зовсім білий, бо Онисько закопав його в ріллю, що й зверху притрусив сухим баделлям, щоб часом хто не вкрав першого кавуна. Взявши складаний ніж, що висів на припоні коло пояса, Онисько розрізав кавуна надвоє. Кавун був стеглий і червоний, як жар. Онисько з гордістю подав кавуна панам, як подають трофеї, добуті на війні. «Спасибі, діду, спасибі!» – дякували пани. Молодий панич порізав кавуна на скибки і поклав на траві. Скибки розпались, і з середини випав червоний вовк. Всі посідали на землі і з'їли цілого кавуна дочиста. Тепер, діду, давайте день або що, казав панич. Е, де вже пак після кавуна та дині? Треба було їсти передніше диню, а потім кавуна, промовив дід і виніс з кореня велику жовту диню. Молодий радюк розрізав диню. Насіння не вилилось, а випало довгими зліпленими рядками. Прикмета щодення була не проста, а дубівка. В повітрі полився аромат. Швидко тієї дині не зосталася шматочка. «Тепер і до роботи можна братися», – промовив дід поважним тоном, обертаючись до панича. «Анумо паничу, зносить дині та вибирать огірки». «Як «нумо» то і «нумо», – сказав панич. «Давайте діду торбину або мішка, я вам поможу вибирати огірки». «Куди вам там вибирать? То я так тільки жартую», – сказав дід трохи м'якішим голосом. «Чого ви, діду? Ви думаєте, що я не зугарний до роботи?» «Сидіть та лучше люльку куріть». «Е, тепер, діду, інший час настав на світі. Годі вже по нам сидіти, згорнувши руки. «Треба й по нам до роботи братися, розділять працю з простим народом». А вам треба пнуться до книжок, до науки. Як поділимось ми працею й наукою, то аж тоді буде на світі добре всім. Може, й буде, дай Боже, а ви все таки ляжте коло куреня та куріть люльку. Молодого радюка вразили дідові жарти. Він взяв мішка, прив'язав мотузка до одного узіра, а другим кінцем прив'язав до зав'язки і накинув собі через ліву руку на плече, як, звичайно, роблять, вибираючи огірки. «То надійте ж рукавички, бо руки поколите», – жартував дід. «Не бійтесь, не поколю. Але скиньте чоботи, бо зовсім витопчете в тими закаблуками огудення». Молодий Радюк мусив скинуть чоботи і пішов на баштан у самих шкарпетках. Він почав перегортати огудення, а воно жалилось, неначе жалка кропива. Деякі огірки були вкриті колючечками і кололи його делікатні руки. Радюк накидав багатько огірки у мішок, і вага почала нагинать йому шию. Мотузок різав плече не наче гострим жалом ножа. Радюк мусив перекидати мішок з плеча на плече, а Мотузок все-таки шмульгав, а потім почав пекти. Під гарячим небом, на гарячій як присок ріллі, йому було важко, як у лазні. Спина почала страшно боліти. лився з його, як вода, і капав на зелене огудення. «Та огоді вже вам вибирать. Висипте огірки на траву та лягайте в холодку. Чи бачите, скільки я навибирав слідком за вами?» Радюк подивився на діда, а в діда в мішку було більше огірків, ніж у його. Як же ви багацько кидаєте? Не розгортаєте добре огудення? Коли зігнали оскому, то цур їй цій роботі. Лягайте на бік та читайте книжечку. Молодий панич і справді подумав, що цур їй цій роботі в таку спеку. Він вперше жартуючи спробував, яка-то важка проста робота! «Ой, болить спина!» — крикнув він, лягаючи в холодку і швергонувши мішок на траву. «А що б ви сказали, якби вам довелося нажать копу жита в таку спеку?» — спитав діда, сміхаючись. «Не знаю, що я сказав би. Лучше я діду піду з тих глядині. «Чи візьмете просту роботу, а мені от книжки?» «А коли сказати правду, то це ще іграшка, а не робота», – казав дід. «Почекайте, діду. Як-от то поможу вам зносить дині. Але за ви мені заспіваєте пісень, добре?» «Куди вже мені старому до пісень? Нехай молодші співають. Я вже своє відспівав. Молодий Радюк, спочивши, пішов рвать дині. Він клав їх у той самий мішок, а проклятий мотузок знов різав його, наче серпом у плече. Він підмостив хусточку, а мотузок муляв і через хусточку. Тоді він вернувся до кореня. У спині в його судомило. Радюк зрозумів, яка то важка чорна робота простого народа. «Пани, А підмостіть мені хусточку під мотузку, щоб не було мулько!» крикнув дід сміючись. Тим часом дід і Наймит вибрали огірки, зсипали їх на купу на траві, позривали стиглі дині і позносили до кореня. Онисько знайшов аж десять стиглих кавунів, у котрих коло хвостика кучерява в'язь поприсихала. Купи зелених огірків, жовтих динь, кавунів всякої масті веселили очі старого Радюка і молодого. Кругом куреня запахло денями, пшеничкою, огірками, і тонкі пагощі далеко розходились у теплому повітрі. Дід зібрав лушпиння і одніс його далеко в степ, щоб не занадились на баштан кузки й звірки та оси. Наймит запрів куні і поклав на віз кілька кавунів і день. Батько сам швиденько покатав додому а зарештою приїхав другий наймит простим возом. Молодий Радюк не поїхав додому з батьком, а зостався до вечора на баштані. Надходив вечір. Сонце вже не пекло косим промінням, на дворі було тепло, як у добре на хаті. От кукурузи полягла по баштані тінь довгими рядками. Коні паслись по степу, хапаючись, їм не надокучали мухи та гедзи. Молодий радюк роздягся й роззувся. Він навіть скинув карту за жилетку, неначе одежа давила його серед вольного степу. Сонце спустилось, неначе лягло на степ, і почало засовуватися за зелене море. Молодий радюк провів очима сонце до останнього променя і задумався. На дворі починало сутиніть. Онисько запалив багаття з сухого бур'яну. Густий дим піднявся, валував та зігнав набік мушку. — Чи не хочете діду мого тютюну? — промовив Радюк, запалюючи папіроску. — То й дайте, коли маєте. Дід насипав тютюну в свою зелену люльку і почав пахкать одним кінцем рота, не випускаючи з другого кінця рота цибука. «І кури ж ви, пани, чукат знащо? Так це вода, не тютюн. Нічого не чую, я й жобов не чую». І дід плюнув набік, потім витяг з кишені гаманець із своїм тютюном і закадив махоркою так, що Радюк мусив уступитися і сісти отдалеки. «Діду, я чув, що ви вмієте всяких пісень». — Та ще й дуже давніх. — Чи не заспівали б ви мені? — А я б і позаписував в оцю книжечку, — сказав Радюк. — А вам навіщо те здалося? — промовив дід стиха, глянувши скоса на Радюка. — Та так? Як так? — Той нехай буде так, — промовив дід, зирнувши сердито на книжечку. — Я чув, що ви, діду, вмієте всяких казок, Хіба я стара баба, щоб казки казав, промовив дід ще сердитіше. Дід дуже не йняв віри паничеві і чогось страхався тієї книжечки. Він бачив такі книжечки в тяжку годину свого життя, як його сина в некрути брали, як його ганяли на панщину і записували панщанні дні. І нащо, паничу, вам здалися наші пісні та казки? «Ви народ вчений, письменний...» «Ви, діду, людина стара, то зрозумієте мене...» «Я людина вчена, і я дуже цікавий знати все, навіть пісні, та ще й стародавні козацькі...» «О, я козацьких пісень багатсько знаю», – сказав дід, не втерпівши... «Бачте, діду, тепер уже пишуть книжки сільською українською мовою, то тобто і сільська мова, і сільські пісні...» стали дуже потрібні задля вчених людей. Може і правда, може воно і так, не знаю. Ви письменні, ви більше за мене знаєте. Вважаючи на те, що дід трохи подається, Радюк витяг з кишені кілька дрібних книжечок і знайшов між ними ті, де були Шевченкові утвори. Він знайшов Шевченкову наймечку і почав читати. Не вперше він читав селянам українські утвори Вовчка і Шевченка і знав, що ні одна поема не доходить так до серця, як наймичка. «Чи тебе?» Їй Богу по-нашому написано, аж крикнув наймет, лежачи животом на траві. І він посунувся на грудях ближче і почав слухати підперши лице долонями і пацаючи в ряди годиногами. Оницько не показував дивування. Він сидів, підобгавши ноги і нахиливши голову, та все слухав та слухав. Його люлька загасла і покотилась на траву, а він і голови не підводив, та все слухав, як Марко ріс на хуторів старого діда і баби, як прийшла до їх молодиця у найми проситься, як Марко оженився і пішов у дорогу як наймечка перед смертю призналась Маркові, що вона його мати.